Entzun testua. Zume nazbaiti arratsaldeon. Arratsaldeon. ez goaz. Zuekar ezaitugu angoketik. Hori da. Galdetuna egin isu matezerea langostino estresatu asko jan dituzun egun hauetan. Ba, gutxichoi anaiku aurtean ziarra asko jan ditut eta arroza alde batera utzi eta langostinoak ere. Ze langostinoak asko estresatzen dira? Bueno, ez esta, esta... Erresa langostinoa gaztia arazo asko izaten dia, ba bueno, produzian ziar eta horretas or arduratzen gera bisaturaren kalidadia, eta eta dana estabilizatzen, ba mortalidade gutxi egoteko. Sua kuikultorea zara eta Bangkokenari zara orain an, arrein harrain batean lanean. E, ni aholkulariana ez, bueno, aholkularitza enpresaten lana egiten dut. Guk ezta gau aztegirik, guk e, besero pilo adzkago ba asia inguruan eta beraien bizitatzen itzugu ta gero beste produktu batzu daskagu ba pizkat e, ekoizpena kontrolatzeko eta ba langostinoak bez esresatzeko hori da langostinoak duten em, gaitzikoikoena edo langostinoi gerta dakiekeen gauzarikoikona estresatuta bizitzea no azkenian ba, bai langostinoak bai arrañek eta baita atxerriek edo baserrien dakasun behi batek ba Eta ingurua pixat alatzen baldin bada, ba, estresatu egiten dira, eta gero, gaixotasunak agertzen dira. Eta, un, eta zure eguneroko lana zein da? Ni ofizinar ere asko goten aiz, proiektu txiki batzuk izaten ditugu ba, adibidez e, produktu berria garatzeko, baina gero ere bisitazen ditugu ba, gure bezeroak ba, inguruko herrialietan, Tailandiatik, ba, Indonesia, Vietnam, India eta inguruetan. Aztegietako arrainak, plastikozko arrainak dira? <laughs> zaporia gatik esaten dezu edo... askotan esaten dute, ez dela berdina eta ez dago beste remediorik ez? beste batetik baina ez, ba, bueno berezti, ha, itxasuko bezain ona jateko baina asko probazko izan india eta jendeak ba, leratzeko, a, pisifaktoriako edo itxasuko bat eta jende asko kezin izan du bueno, bereiztu bai, bai. baina zuga izara horretarako nire es Bueno, ez dira, ez dakit, ez da hintxarra. gaur egun oiazkoa, baserriko oiazko bat edo onakaiolatan azten dianak, unbe txiki bat ematen diozu jateko ba baserriko oiazkoa eta egualetza gustatzen. guztatzen. Azkenean, zure, bueno, jendia ez ziten dezu ere, eta azkenean jendia ohituko da jaten arrain hauek, eta ale izan berko da, ze, itxasuan gero eta gutxi dago hori ematen du bintzat. Nola azten da, langostino bat? Ba, <coughs> langostino kumiak, lortzen dia, bueno, beste astegi espezial baten e, produzitzen dira. Eta gero, ba, bueno, hauek, e, olako estanke hondi baten, zuk estanke horrez betetzen dezu, e, urat ratatzen dezu, ba, dagoen virusak edo bakteriak eginak iltzeko, eta orduan uraren, ba, bueno, kalidadia, ba, ph Salinidadia nahiko ona, ona danean, ba, langostino txiki hauek bertan sartzen dituzu, eta azten zera, ba, pentsua jaten ematen, ba, pentsua ziren langostinua ba, sentimetro inguru batekoa dira. Zotxikiak? Oso, oso, txikiak eta zut pentsua ematen dituzu, ba, mikra tamainakoa, eta handik aurrera, bueno, azten, jo, azten duaz, eta pentsua handitzen duaz, eta normalian, hiru bat hilabete tara edo, dakazu ba, amabos gramoko, hoi ba, gramoko langostino bat. Gut jaten dugun langostino batek e, iru bat hilabete ditu. Bai, hori da, iru lau hilabete. Txobena azpeite, arratxaldeon. Arratxaldeon. Bono ez goaz, zuek arazaitu guan goketik. Bai, Aldetu nahi genizu batez ere, langostino estresatu asko janditu zuen, egun hauetan. Ba gutxitxo, egan aikoa urtean ziarra asko janditut eta arroza alde batera utzit eta langostinuak gara. Ze langostinuak asko estresatzen dira? Bueno, ez da erreza langostinuak astia. Arazo asko izaten dira, ba, bueno, produzian ziar, eta horretas arduratzen gera, bisaturaren kalidadia eta dana estabilizatzen, ba, mortalidade gutxi egoteko akuikultorea zara eta bankoken ari zara orain an, arrein astegi batean lanean? E, ni aholkularian haizbuna, aholkularitza enpresaten lana egiten dut, guk ez dakagu astegirik guk e, bezero pilloa dazkagu ba, Asia inguruan eta beraik bizitatzen ditugu eta gero beste produktu batzu dazkagu ba, pixkat e, ekoizpena kontrolatzeko eta ba, langostin duak ez estrezatzeko. Hori da, duten gaitziko ikona, edo langostinoik gertadakieken gauzariko ikona, estresatu eta bizitzea. Azkenian, bai langostinua, bai arrainek eta bai txerriek, edo bazerrien dakazun behi batek. Ba, ez daik, din gurua pixat alatzen baldin bada, estresatu egiten dira, eta gaitxotasunak agertzen dira. Eta zure eguneroko lan hazein da? Ni ofizinar ere asko goten haiz, ba, proiektu txiki batzuk izaten ditugu, ba, dibidez. E, produktu berria garatzeko, baina gero ere bisitazen ditugu ba, gure bezeroak ba, inguruko herrialietan, Tailandiatik, ba, uno, Indonesia, Vietnam, India eta inguruetan. Aztegietako arrainak plastikozko arrainiak dira? <laughs> Zaporia gatik esaten duzu edo... Askotan esaten dute, ez dela berdina, eta ez dago beste remediorik, ez? Beste batetik baina... Ez, bau, no... Eztia, itxasokoa... Bezain hona jateko, baina asko probazko izan india, eta jendeak aleratzeko ba, ba, pisifaktoriakoa edo itxasoko bat, eta jende asko kezin izan du... Oh, no, Bereizko. Bereiztu, uh -huh. bai, bai. Baina zu gaizara horretarako? Nirez. Nirez. <risa> <risa> <risa> bueno, ez dira... Ez da gite, azkenian da intxarra. gaur egun oiazkoa... Ba, zerriko oiazko bat edo onakaiolatan azten dianak... Unbe bat ematen diosu jateko ba, baseriko jasko bat, eta igualetza jo gustatzen. Hmm. Azkenean, zure, bueno, jendia ez ziten ere, eta azkenian jendia ohituko da jaten arragin hauek, eta ale izan berko da, ze, itxasuan gero eta gutxio dago hori ematen du bintzat. Nola azten da langostino bat? Ba, <coughs> langostino kumiak, lortzen diak, bueno, beste astegi espezial baten eh produzitzen dira eta gero ba bueno, hauek e, olako stanke handi baten zu stanke hauek betetzen dezu eh urat ratatzen dezu ba, dagoen virusak edo bakteria gehienak iltzeko eta orduan uraren ba, bueno, kalidadia ba pHa salinidadia nahiko ona ona danian ba, langostino txiki hauek bertan sartzen dituzu Eta azten zera, ba, pentsua jaten ematen. Ba, pentsua ziren langostinua sentimetro ba, inguru batekoa dira. Zotxigiak. Oso, oso, txikiak Eta zut pentsua ematen didezu, ba, mikra eta Eta handik aurrera, bueno, azten, jo, azten duaz, eta pentsua handitzen duaz. Eta normalian, iru bat hilabete edo, dakazu ba, ama bos gramoko, ogi ba, gramoko langostinua bat. Gut jaten dugun langostinua batek e, iru bat hilabete ditu? Bai, hori da, iru lau hilabete. Hamaitu da entzun gaiak. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan.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 Entzun testua Kutsa eko guneak, azoka azokasaila, ekobira izenekoa, amaitu berria da, azkena joan den larun batean bertan egintzen donostian, eta amaia otazo da ekobiraren arduraduna, eta gaur horri buruzko balantzatxo bat egina egenuke ekosferan, egunon, amea? Egunon. Zein bat lekutan eginda eta, eta ze harrera izan du ekobira honek? Bueno, ekobira bira, zizan, e, donostian ekarainaren amaikean, hori zantzan lehenengo ekogira eta orduztikan egin dira bederatzi. Donostian hasi eta Donostian bukatu egin eginda. E, bitartean e, egongaren herriak izan dira errenteria, arrasate eta zarautz uda aurretik eta uda ondoren e, legazpi, irun, tolosa eta elgoibarren izan ginean. Oso harrera ona aukidu generalen, e, gure kalkunron arabera amalau mila pertsona inguru, pasa dira azokatik eta kasu batzutan, bai, gura dala edo, arrera gutxiago hauki bat duere inoiz eztegu mm, gaizki egin izanaren sensaziorik auki. Azoka hauetan e, leku guztietan gauza berberak ikusi e, izan dira edo lekuen lekuko gauzak erakutsi duzue estan diferenteak ziren Bai, elburua asiratikan e, esan deten bezala erritarri adibideak ematea izan da, baina ez edo zein adibide e, elburua da Adibidez, Legazpin balin bagaude, eh, erritar bat Legazpira gerturatzen denen, bertako eh, aukerak ika, eh, ikus ditzela. Horduan oso elkarrilanean egon goea eh, udaletxeekin, eta hemen dik dizkieke eman, ba, eman duten laguntzagatik, bertako ekoizleak, bertako dendak, bertako kontsumo taldeak izan dialako baitare ekobira bakoitzaren zati. Em, goiburu bat baduzu egor, zera dio inafunzean, gaurko, gaurkoaz bestelako kontsumoa egitea lor litekela, eh? bestelako konsumoa posible dela. Zer esan nahi du lehorek edo, zer esan nahi du ze horrekin? Bueno, lehenengo suposatzen duena da aldaketa. Ez? E, behar beharezkoa da, gure gizartean, nola kontsumitzen degun, pentsatu araztea. Lehenengo pentsatzea da. Eta gero aldatu egin behar dela argi dago e, guk. Sin dugu gaur egungo kontsumo oiturak ezgaramatzetela leku onera eta beraz beste kontsumo mota hori aldarrikatzen dagon eta posible dan beste kontsumo mota hori Ba, egin daitekela, esan nahi dugu, azken finean, ez? Eta onardez hauen, on, zuen goiburu hori bere horretan, ba, alter mundialismoaren beste joera batzurekin bat, bat atorrelako, <gülüyor> alare, eta orain hizketan ari garen honen eh, arian, eh, kontsumoaren kontzeptua bera auzitan eh, jarri beharrekoa izan liteke, ez da? Berbara, eh, kontsumoaren ordez, beste, beste zer bat eh, bilatu beharko genduke, ez dakite gitzepiske bat, bueltak mandizkio zuen, zera honi? Bai, eta askotan ez da ez kontsumitzea? Igual da ez material kontsumitzea. Gauza bat oparitzean izaten da kontsumo a handiena, zergeitikan ez opari ez materialak ez Kutxeko gunera kantollautako azoka saia ekobira izenekoa amaitu berria da, azkena joan den larun batean bertan egintzen donostian, eta amaia otazo da ekobiraren arduraduna eta gaur gaurrori buruzko palatzetxo bategin nahi genuke ekosera egunia. Egunon. Ze man lehutan eginda eta, eta ze harrera izan du bueno, ekobira honek? Eko bira hasizan e, donostian ekaren naren amaikean, hori izan txan lehenengo ekobira, eta orduztikan egin dira bederatzi. Donostian hasi eta donostian bukatu eginda. E, bitartean e, egongaren herriak izan dia errenteria, arrasate eta zarautz uda aurretik, eta uda ondoren e, legazpi, irun, tolosa eta elgoi barrene izan ginean harrera on auki du generalen e, gure kalkunon arabera haalahau mila pertsona inguru, Pas dira azokatik eta kasu batzutan heeguraldia ba, dala edo arrera gutxiago auki badu ere inoiz tegu mm, gaizki egin izanen, sensaziorik auki. Azoka hauetan, e, leku guztietan gauza berberak ikusi e, izan dira, edo lekuen lekuko gauzak erakutsi dituzue estan diferenteak ziren. Bai, elburua asiratikan e, esan duten bezala erritarri adibideak ematea izan da, baina ez edo zein adibide. E, elburua da, adibidez, legazpin balin bagaude, e, erritar bat legazpira gerturatzen denen, bertako e, aukerak ikusi ditzela, Orduan oso elkarrilanean eongoea e, udaletxeekin, eta hemendik hemen eman eskarrak emanaizkieke ba, eman duten laguntzagatik, bertako ekoizleak, bertako dendak, bertako kontsumo taldeak izan dialako baitare, eko birabakoitzaren zati. Em, goiburu bat baduzu hor zer adioen afunzean, gaurkoaz gaurko bestelako kontsumoa egitea lor litekela, eh? bestelako kontsumoa posible dela. Zer esan nahi du lehorek edo zer esan nahi du Bueno, lehenengo suposatzen duena da aldaketa. Ez e, behar, behar ezkoa da, gure gizartean, nola kontsumitzen degun, pentsatu araztea. Lehenengo pentsatzea da. Eta gero aldatu egin behar dela argi dago. E, guk, sinesten dugu gaur egungo kontsumo iturak ez gara leku onera. Eta beraz, beste kontsumo mota hori, aldarrikatzen degun eta posible dan beste kontsumo mota hori, Ba Egin daitekela, esan nahi dugu, azken finean, ez? Eta onar dezagun, zuen goiburu hori bere horretan, ba, alter mundialismoaren beste joera batzurekin bat, bat atorrelako, <gülüyor> alare, eta orain izketan ari garen, honen eh, arian, eh, kontsumoaren kontzeptua bera auzitan eh, jarri beharrekoa izan liteke, ez da? Berbara, eh, kontsumoaren ordez, beste, beste zer bat eh, bilatu beharko genduke, ez da gitzepiske bat, bueltak eh, dizki zuen zera honi? Bai, eta askotan ez da ez kontsumitzea? Igual da ez material Gauza bat oparitzean, izaten da kontsumo handiena, jena, zer gaitik anez opariez materialak ez. Amaitu da entzun gaiak. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan.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 Enzun testua. Jose Ignacio Sorena Artsaleon. Artsaleon maiñoño. Donostia. <risa> <risa> ez gara Aspaldian ez horrakorik izan eh? Merezi, Donostiako udal txistularri bandaren zuzendari. Horik. Hori da Kargua. <risa> no, ba, ez da Kargun día. Ba, zer bait es? Ba, bai bai Eta noizkoa da udal banda? Noizkoa dan, ba, egitura honekin, hogeita mapik urti zango ditu, baina udaltxiztulariak antziniatietatuz. Istu eta mila sortzireunda hogeita lauan aipatzen du, beak ezautu ditula, amar, tamolintero, eh, donostian barna argotzen, udalaren kargu. Azpaldiko zaitzen. Tauritzer izaten zen, e, udaletxe batek em, zuen indarraren... Em eta albiden erakusle alegia neurri batean txistulari bai txistulari banda izatea bai, neurri batean bai baina baitare eh bueno herriaren eskaira ja, jendeak eskatu itzen zuet gaur eguneztakite eskatuko loken baina gaur egun dago bai bai inkresiarekin bai. eta segurazko h mm geienera subkontratatua engoltzateke txistulari privatizatu, banda bai pribatizatu externalizatu externalizatuko engoltzateke eske astiegu chico aha mm -hmm. eta zein izaten da e, txistularien udalbandaren funtzioa ba? Asko, kontuan hartu ez talabakarrik jotzea e, musika eskolako irakasleak ere badira bandako gehienak. Orduan, jotzea, e, jotzea, tankera guztitako egitadietan, gure taldea e, pol-instrumentala da. Alegi dana jotzen dugu txistuaz gainera, bestelako tresnak. E, gure lan tokirako oporzitua eiten dugunean horiskatzen zaigu. Orduan, molde dezberdinta jotzen dugu batzutan, e, bolde tradizionalean, Mm -hmm. Txistuak, silboteak, eta balak, eta, eta trompetak erai. Eta bestetan, ba, teklatuaren laguntzaz, bajo elektrikoa, bestelako flauta apala, marimbal, eta orkestatxo txiki bat ere antolatzen dugu. Mm -hmm. Egozaik eh, kasutan, zuek igandero segitzen zuek alejira eginez, goizetan? E, goizetan joatzen dugu dianan, goizetan. Normalean, normalean jotzen dugu, sortziko airean. Ez kale jira. Ez ja. Jai, jai, jai, bai, eh, sartu nahez ya ja, uran disemarretan, eta musika kontuetan, baina eh, kalean barren egin biltzen zarete lesen. Kalean nahi, nahi, barren, nahi, bai. Jendeaz jendeaz natzen, eta bai. hori zertarako izaten zen jende esnatzeko, jendea laitzeko? Zertarako? Bai, ba, no, e, nola sortua da, nolizeko ba, e, diana hori, ez? Ba, antzinako tradizio da, bai, hori eta aipatzen du, mesortzik garementi bat ator, eta jendeak eskertzen du, ez danak, tarteka arreutzen bat gotatzen dibute. Ha, bai, bai, bai. bai. Baina gutxitan gutxetan, normalean jendeak eskartu iten du. Eta asko ateratzen dira balko irat, atxalok eiten digute. Eta goizetan badau jendeak kalean. Jendean gaztex, eak zehatenak ibaraztuzio baina badau jendea. E, Batzuk ere meseta joaten dira, teratakoan, joaten dira. Eunkari erostera, esnea edo gira erostera, beste batzu beste ibabepaxian, korrika aitera. E, bueno, korri, donostian, irea egan dero dago karreran bat, korrika eiten asko. Udal zainak, arbitzailak, e, Gau paseruak oie penagarrik xamarriotendira orduurtarako, baina agendezkoarekin topatzen geha eta normalean eskartu egiten dute. Itxura amaten du, bukatzen den mundu bate aipatzen ari zarela, ez meza aipatu duzu eunkari erostea, esne erostea ikan degoiz batean. Ez hori e, e, hori batzue iruitzen zaie baina ez da mundua mundu asko egoten e, e, elkarrokin bizitzen batera Aha. eta batzu pentsatzen gute simple-simple batzu bukatzen nahi dila eta sorpresartu gote, eta urte batzu baru hauntiagoa hau indi. Josei Nazion Soren, arrazaleon? Arrazaleon, mañeño. Donostiak... <gülüyor> Eskarrak asko. Aspaldianetzea tene horrak horik esan, eh? A, Merezi, Donostiako udal txistulari bandaren zuzendari? Horik. Horik da kargua? Ez ez da karba ondia. Ba, zerbait ez? Ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, este 30 pikurtu izango ditu baina udal txistulariak antzinati datoz iztueta 1824an aipatzen du beak ezagutu ditula 10 tamolintero eh zorostian barna lotzen udalaren kargu berez izaten zen e, udaletxe batek em, zuen indarraren eta albiden erakusle alegia neurri batean txistulari bai txistulari banda izatea bai, neurri batean bai baina baitare e, bueno herriaren eskaira Hale, ja, jendeak gente que es Gaur egun ez ta gut ezkatuko loken, baina. Gaur egun dago inpresiarekin bai. eta segurozko mm. mm geienera subkontratatuaingo litzateke. Txistularia barka. Bai, baina inprimatzu, externalizatu. Externalizatuaingo litzateke. Ez uh -huh. Eta zein izaten da eh txistularien udal bandaren funtzioa? Asko, kontuan hartu ez la bakarrik jotzea, eh musika eskolakoko irakasleak ere badira bandako geienak. Orduan eh bajotzea jotzea tankere guztietako ekitateetan gure taldea eh polinstrumentala da alegia dana jotzen dugu txistuaz gainera bestelako tresnak eh gure lan tokirako zera oposizio egiten dagunean hori eskatzen zaigu ordun molde berrietan jotzen dugu batzutan eh bolde tradizionalean txistuak silboteak etabalak eta eta trompetak ere eta bestetan ba teklatuare laguntzas, elektrikoa bestelako eh, flauta, apala eh, Marimbal, eta hola goiztu bento. Krestatxo txiki bat ere antolatzen dugu. Uh -huh. Ehoza ikasutan, zuek ikan dero, segitzen zuek alehira ginez, goizetan? E, goizetan joatzen dugu dianan, goizetan. Normalean, normalean jotzen dugu zortziko airean. Ez kale jira. Ja. Ez ja. ja, ja, ja, bai. <coughs> bain sartu naiz, <coughs> ja, uran dizemarretan, <disham> <coughs> eta musika kontuetan, <coughs> baina e, kalean barren egin biltzen zaretele. Kalean nahi, barren, harria, bai, bai, bai, natzen, eta hori bai. zertarako izaten zen jende esnatzeko, jende Zertarako. Bai. Bano, e, nola sortua da, da duizeko ba, diana hori, ez? Ba, antzineko tradizio da, bai, yes. eta jaipatzen du. Uh -huh. Mezortzik garementi bat ator. Eta jendeak eskertzen du, ez danak. Tarteka arreutzen bat ogotatzen dibute. Ha, bai. Bai, bai, bai. Baina gutxitan, gutxitan, normalean jendeak eskertu egiten du. Eta askoat eratzen dia balko irat, atxalok eiten dibute. Eta goizetan badau jendeak alean. Jendean gaztuxoak zeatenak ibaraztu zozinztuko, baina badau jendea batzuk ere meseta joaten dira, teratakoan joaten dira, eunkari erostera, esnea edo bi erostera, beste batzu beste pasian korrika itera, e, bueno, korri, donostian, nirea egan dero dago karreran bat, korrika iten asko, udaltzainak, arbitzailak, e, gaupazeruak, epenagarri xamarri duten dira urdurtarako, baina, agendezkoarek intu batzen geha, eta normalean eskartu egiten dute. Itxura amaten du, bukatzen ari den mundu bat, eh, aipatzen ari zarela, ez meza aipatu duzu, eunkari erostera, esnea erostera egan dagoiz Ez hori, hori batzue iruitzen zaie, baina ez da mundua, mundu askok e, horten direa elkarrokin bizitzen batera, Aha. eta batzu pentsatzen gute simple-simple batzu bukatzen nahi dela, eta sorpresartu gute, eta urte batzu barru haundi jago haindik. Amaitu da entzun gaiak. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beko laukietan. Amaitu da entzumenaren satia